Zerrik pasatago izuntan? Bego izuntan uh, e, uh, lanlegiaren kontrakoekin zabat harginen uh, uh, egiten zu uh, prefekturan, prefectura, bai honan eta bah, bos mitante lortu dugu uh, prefektura bagnean sartzea eta horrean uh, polizeak uh, atzilotu gaitu. Uh, eta horreina bon, uh, afa uh, dimena nok mala sa eh, uh, guko uh, utsiegu a uh, txilotza eta tranquilki hemen uh, eh, uh, gaiztute baina uh, gero baxenian girea lik nika uh, um, solan uh, luhan esahi naute eta hor xidia uh, horian banuen uh, eskoak uh, lotuak uh, bizkarian Eta hasi dira bat, bat behiziki hasi da ostika, kolpeka, denetan, korputza gai, korputza osoan. Horpe ere bere jantzarekin, bere matrakikin etabar, eta bak. Eta hor hor horak bi, bi edo iluminuta bizki bortitza izan da, <coughs> nik ez meni ulerzen, jaten egen Zergatik egiten duzie, uh, gu ez gu bortizk edarik egin uh, eta momentu batez, uh, ali zen kolpeka ene horpegia enkontra eta nik banoen uh, lepoa bizkigailzki eta erran diot, me uh, geldiz eta eztripu bat izan da, eta ni beti lurrean nintzen horpegia zola enkontra eta seitu uh, du eta, hola, voilà, pastu da momentu bat, ola, Eta ordean gero uh, gaituzte komisalde gira, eta uh, egon gira ordu batzuk, mediko bat etorri da hene azertzera. Etor, uh, zidute, eta ordean berrak egindu zertifikatu bat, nun zerrendatzen uh, uh, ditu hene uh, zauri guztiak, zentaba ditut uh, bai uh, Zangoetan, biskarrean, aurpegian, besuetan, piskat denetan. De voilà. Bainan biak gaizan, joan eniz beste certificatu bat eiterat eta, eta, eta gero juzko treko lektibo lekilan. Ipatuko dugu, seiten se dugun edo, segidabate maten dugunez edo bon, ez dakit. Hauri kolektibo ki dugu. Ek zure oskar eta tudoa. Bye eta gain bat. Bon, ni ke sumen sa uste dut uh, ofis sibat cela uh, eta berak uh, nei izena ibatzentzuen. Chat, uh, tu nous emmerde, chat sonana madre toi. Uh, uh, ola uh, demurosuan. Voilà, uh, bisiki bortitza. Hey, mais la, du lapin plus, et toujours avec Miguel et du même coup le but, normalement c'est même le pas rapin du australian et donc au bout d' Laborator il y aura à très vite cela et on est... enfin, a voilà, Hola, si tension. La cittaraku janduzu berdin bilduko silite. dugu edo plantavate sartzen dugunez edo se chegida politikoa mediatikoa estakit. Me bon, kolektiboki eh, kolektiboki zakiko eh, dugu, es guko ohorra ok, genuena publiko kisalatuz ok, mugak ok, geinditzen dituzte eta eneusas ola suite malimatote isripubat izan den Arri bat. Arri zentai dut zauzu hori? Gusta? Hena ba, eusaz horiek ere. Duela ez dakitzen bat hilabete eta hor gobernuak soxen uh, giro biziki uh, mal zuru bat, eta hor uh, baina hau uh, nik ez dakit uh, nola bukatuko den. Hena eusaz uh, gobernuak hobi luke, hoain uh, uh, lan hori kentzea, eta eta besiko zabetetarat paxadezagun denak.